Тоді вона познайомилася на пляжі з чотирирічною дівчинкою. Точніше, мала сама підійшла до неї. Спочатку Ліза незадоволено відмахувалася від її наполегливих запитань, а потім зацікавилася. А згодом взагалі сталося диво. Крихітка виявилася розумницею та ще й великою фантазеркою. Дівчинка мала ім'я Ліка. Анжеліка? Допитувалася Ліза. Ангеліна, лікера? Ні-ні, ліка, наполягала мама. Про що вони розмовляли тоді? Згадати важко, але в Лізи залишилося дивне враження, ніби вона зустріла маленького янгола, який умів говорити просто про складне. Розважаючись, Ліза ставила дитині найскладніші запитання, про які думала сама. Чи є Бог? Як на землі з'явилася перша людина? І навіть про влаштування Всесвіту. А дівчинка видавала такі шедеври, які варто було б записувати. Не записала. А тепер забула остаточно: Залишилося ім'я. Ліка.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 не запрана лікарняна сорочка з величезною розпіркою на животі, а венеційське мережево. Кілька днів перебування в пологовому будинку були найщасливішими в житті. Цьому відчуттю не заважало ніщо, Ані таргани, що снували по стінах, ані судина, що лопнула в оці, ані балачки трьох сусідок по палаті, які безкінечно сварили власних чоловіків. Вона хотіла, щоб її дівчинка була схожа на ліку з її дитинства. Коли медсестра винесла немовлят, подвоє в кожній руці, Ліза одразу ж упізнала своє. З-під казенного капелюшко виднілися каштанові кучері яка ловка дівка вийшла, – сказала медсестра, – і спокійна така, мабуть, буде професоркою. Тепер усе її життя присвячене Ліці та чеканню, і в ньому немає місця нікому іншому, тим паче якомусь там студентові. Останнім часом вона зауважувала, що її не цікавить ніщо зовнішнє. Вона, наче губка, всотувала в себе всі соки довколишнього світу. І цей світ в кращій, модифікованій формі, досконалий та справедливий, існував всередині неї. Усе, що відбувалося ззовні, включно з нечисленними романами – Ліза сприймала ніби краплю йоду в склянці з чистою водою. Світ, який вона будувала всередині, треба перетерпіти, часи змінюються, не був повітряним. Він очікував на свій час. Проблеми почалися з першого ж дня занять. Вона увійшла до аудиторії і одразу ж наштовхнулася на очі. Його очі. Студент сидів у першому ряду і не зводив з неї уважного погляду. Це було нестерпно. Тим паче, що їй уперше доводилося постати перед студентами в новій якості, як куратор курсу. Спочатку їй здалося, що ці очі дивляться досить нахабно та двозначно, але з кожною хвилиною це враження зникало. Як людина, що звикла розуміти найменші відтінки почуттів, Ліза відчула, що в цих очах немає агресії, зверхності або найменшого вулькарного натяку на серпневу пригоду.